Lorena, do que você mais gosta de brincar? É de... Você não gosta de brincar, não? Gosto, mas é que eu esqueci. Eu gosto de pega-pega. Pega-pega, é pega, e você? Esconde-esconde. Uh -huh. Puxa, então vocês não podem brincar juntas, né? Não vai dar certo. Não, vai dar sim, porque a gente é amiga, então ser amiga tem que respeitar as diferenças das outras. É. Eu já sei do que, já? Do okay. que? De carrinho. Não, de não. cowboy. Não. Pipa. Eu nunca brinquei de pipa. Então faz de conta que eu sou um pipa. Você tá com a linha na mão. Vai. Vai. Esbica. Oh, alguém me cortou. Você tá no carinha de anjo? Sim, eu né? também. Mas você tem meio carinha de capeta, não tem? Qual é o nome desse brinquedo? Eu não sei, só que eu vou tentar chutar. É? Qual é o nome desse brinquedo? Pião. Ué, por que, que você chutou pião? Porque aparece com pião. Sabe rodar pião? Não. Não. Presta atenção. Viu? Girei o pião. Ah, assim também é fácil, até é eu. claro, agora que eu mostrei, você sabe, não é mesmo, espertinho? <risos> Pelo cabelo de vocês, vocês interpretaram uma ovelha na novela? Não. Faz pé. Bé. bé. E por que, que você tá vestido Chico Bento? Eu não entendi. Eu não tô Chico Bento. Vocês já experimentaram? Vestir um anão de vestidinho e brincar de boneca com ele? Não é um bom brinquedo, um anão? É, só que de verdade, uma Barbie ela é desse tamanho, um anão pra mim é desse tamanho. Ué, é um pouquinho maior, mas não pode ser bom? Vocês não pedem um anão de Natal? Eu nunca brinquei de anão. Eu Sim, vou pode. comprar um anão pra vocês de Natal. Ah, combinado ah, ou não? Combinado. Tem uma brincadeira com garrafa, que tem que jogar a garrafa e fim e tem que tentar deixar a garrafa em pé. Tem uma brincadeira de adulto que o adulto bebe o que tem na garrafa e ele tem que ficar em pé. Se chama ficar bêbado. Já ficou bêbado? Não, porque eu não sou adulto. Mas quando você ficar adulta vai ficar bêbada? Não. Você é piadista também? Não. E você é piadista? Conta uma piada aí pra nós, vamos ver. O que a girafa falou pro elefante descer do ovo? O que, que a girafa falou pro elefante descer do ovo? Não. Você gosta de panelinha? Kit assim. médico, dá pra você pegar o kit médico, cozinhar na panelinha e fazer igual o Walter White do Breaking Bad. <risos> hã? Produtos médicos, hã? Com Sabe do que licença, eu tô falando? Licença! Ah. Mas coisas médicas não se cozinham. Bom, vamos, vamos falar de outra coisa. É, outra coisa? O que a girafa falou pra. Não. Você falou que era, o que, que a gente já falou para o elefante deixar do mundo? É, de uma... bicicleta. Ok, então tem uma, surgiu uma bicicleta aqui na piada, gente. Vamos tentar decifrar. Você gosta de bolinha de gude? Gosto. Eu também gosto muito. Hum, que delícia. Quer uma? Não, porque isso não serve para comer. Quem come, oh. <risos> <risos> Obrigado por me avisar. O que a falou para elefante quando o elefante estava descendo no morro de bicicleta? Ah, ok. Agora entendi, não sei. Lá vem, lá vem o elefante descendo o morro de bicicleta. <risos>